Surat Al-An'am imeteremka Makka Surah hii ni ya Makka isipokuwa aya hizi: 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 na 153. Na, na, na, na, na, na, na aya zake ni 165. Iliteremka baada ya surat Al-Hijr.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 na upotovu wa washirikina waliojaharimishia wenyewe bila kutegemea dalili yoyote na vipi wanavyomnasibishia kuharamisha huko Mwenyezi Mungu aliyetakasika na ndani yake yamebainishwa mambo haya ambayo ndiyo muhtasari wa Uislamu na tabia njema za kusifika mambo yenyewe ni kuharimisha ushirikina uzinzi kuua mtu kula mali ya yatima wajibu wa kutimiza vipimo na mizani kutimiza waalilifu, kutekeleza ahadi kuwatendea wema wazazi na kukataza kuwazika watoto wa kike nao wahai rajim bismillahir kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu Alhamdulillahil ladhi khalaqa as-samawati wal arda wajaala adh-dhulumati wan-noor thumma alladhina kafaroo bi rabbihim ya'diloon Sifa zote ni za Mwenyezi Mungu aliyeuumba mbingu na ardhi na akafanya giza na mwanga tena baada ya haya waliokufuru wanawafanya wengine sawa na mula wao mlezi huwalladhi khalaqakum min tīn sinma qada ajalan wa ajalum musamman 'inda tumma antumtamtarun yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo kisha akakuhukumieni ajali na muda maalum uko kwake tu tena baada ya haya nyinyi mnatia shaka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 من آيات من آيات Na ayatin min hata ishara moja katika ishara za mola wao mlezi ila wao huwa wenye kuipa nyongo faqad kadzabu ja'ahum fasawfa yateehim anba'u ma kanu bihi yastehzi'un wamay kanu shahki ilipojea basi zitawojia habari zayale waliokuwa kiakejeli alam yaraw kam ahlakna min min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 fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ye yeah, awaoni vizavingapi tulivyoviangamiza kabla yao Tuliwaweka katika nchi tusivyokuweke nyinyi, tukawapelekea mvua nyingi na tukaifanya mito inapita chini yao mwishoe tukawaangamiza kwa madhambi yao wa tu kaanzisha baada yao kizazi kingine walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafar laqala alladhina kafar in hadha illa mubi wala utungeli kuteremshia kitabu cha karatasi wakigusa kwa mikono yao wangerisema waliokufuru haya si chochote ila ni uchawi dhahiru waqalu laula unzila alayhimalak walau anzalna malakan al-amru thumma la yunzar na wao husema mbona haku wa malaika na kama tungeliteremsha malaika basi bila ya shaka ingesha hukumi wa amri tena hapo wa muhula Wala au ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la alayhim ma yalbisun na kama tungelimfanya malaika bila shaka tungelimfanya kama binadamu na tungeliwatilia ya matatizo yale wanayotatiza wao Wala qadistuhzi'a birusulin min qablika fa haqa billadhina sakhiru. sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'u na hakika mitume waliyo kabla yako walifanyiwa kejeli lakini waliowafanyia kejeli wakaja kuzungukwa na yale yale waliokuwa wao wanayafanyia kejeli Qul fil ardi thumma nzuru kayfa kana Sema tembeeni ulimwenguni كيشمتزامي على كواجه مشو و اناو كانوشا قل لمن في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا ام kumsahum fahum la yu'minun sema nivyanani vilio mo katika mbingu na katika ardhi sema nivyo mwenyezi Mungu yeye amejirazimisha nafsi yake kurehemu rehemu hakika atakukusanyeni siku ya kiyama isiyo na shaka walioje hasiri wenyewe hawamini wa ma sakana wa وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَنِ ادْعُ بِكَ يَلُوتِلِيَ عُسْكُ نَمْچَانَ نَأَنِ mwenye مُنْيَ كُسِكِيَ وَمُنْيَ كُجُوا أُلْ غَيْرِ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala la takuna min mushrikeen Sema je nimchukue rafiki mlinzi asiyakuwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba mbingu na ardhi na ndiye anaelisha walhalishwi Sema mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza wa wenye kusilimu.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 wadhālika al-fawzu siku hiyo yule atakayepushwa nayo adhabu hiyo atakuwa Mwenyezi Mungu amemrehemu na huko ndiko kufuzu kulio wazi wa in yamsa'kallahu bi-darrin falā kāshifa lahu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in na ikiwa mwenyezi Mungu akikugusisha madhara basi hapana kukuondolea hayo ila yeye na ikiwa akikugusisha khali basi yeye ndiye mwenye uweza wa kila kitu wa huwa alqahir fa وَهُوَ الحكيم الْخَبِيرُ لَيْ نِدِي مُنْيَ نْغُوفُو جُويا وَجَوَاكِ نْدِي مُنْيَ حِكْمَة وَمُنْيَ خَبَارِي زُوتِي قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي بيه ومن بلغ أئنكم لتشهدون ان انكم لا مع الله آلهة أخرى قل لا اشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريق. Tushirikum. Sema, kitu gani ushahidi wake mkubwa kabisa? Sema, Mwenyezi Mungu, yeye ndiye shahidi baina yangu na nyinyi, na nimefunuliwa kurani hii ili kwayo ni kuonyeni nyinyi na kila inayomfikia. Ati kweli nyinyi mnashuhudia kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu wapo miungu wengine? Sema, mimi sishuhudia hayo. Sema, Haqiqatan ni Mungu mmoja tu nami ni mbali namnao washirikisha Alladhina atainahumul الكتاب ya'rifunahu kama ya'rifuna abanaahum Alladhina khasiruu anfusahum fahum la يؤمنون wale tuliohapa kitabu wanayajua haya kama wanavyojua watoto wao wale waliozihasiri nafsi zao hawamini waman adlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadhaba bi ayatihi اننه لا يفلح الظالمون نناني ظالم زيدي كل كنا نمذليه الوونغو منيزي الظالم هاو فانيكيوي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا thumma naqulu lilladhina asharakoo ayna shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umoon sikutu tatapukusanya wote pamoja kisha tuambie walio shirikisha wako wapi washirikisho wenu mlio kuwa mnadai thumma lam fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen kisha hautakuwa udhuru wao ila nikusema wallahi mola wetu mlezi hatakuwa washirikina unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla 'anhum ma kanu yafturun tazama jinsi wanajisemea uongo wenyewe na yamewapotea waliokuwa wakiazua wa minhum man yastami'u ilike. وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا Yakulu walio kafaru in haza ila asatiru alawalin wapo miongoni mwao wanaposikiliza na tumezitia pazia nyoyo zao wasije kuyafahamu Na upo uziwi imaskioni mwao na wakiona kila ishara hawaiamini hata wakikujia kwa kujadiliana nawe wanasema waliokufuru hizi si chochote ila hadithi za watu wa kale wa humyanehuna anhu waynauna anhu wa, wa inyuhlikuna illa anfusahum wama yashurun nao huwazuia watu nao wenyewe wanajitenga nayo nao hawaangamizi ila nafsi zao tu wala wao hawatambui walau tara induqifu 'alan nar faqalu faqalu ya laitana nawaddu wala nukaththiba bi ayati rabbina mina nakuna Na ungeona naongeona watakaposimamishwa kwenye moto wakawa wanasema laitungelirudishwa wala hatutakanusha tena ishara za Mola wetu mlezi na tutakuwa miongoni mwa muumini bal badalahum ma kanu yukhfunu min qabl walaw ruddu laadu limanhu anhu wa innahum bali yamudhirikia waliokuwa wakiaficha zamani na kama wangele bila shaka wangearejea yale yale waliokatazwa na hakika hao ni waongo waqalu inhiya illa hayatuna ad-dunya wama nahnu bimab'u na walisema hakuna mengine ila maisha yetu haya ya duniani wala sisi hatu tafufuliwa walau tara idh qifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqu bima kuntum takfurun nalaun keliona watavsimamishu mbele amwalaw amlezi akawaambia je yes, si kweli haya na wawo watasema tuna tunaapa kwa Mola mlezi wetu ni kweli yeye atasema basi onjeni adhabu kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnakataa qad khasira alladhina kadhabu bilqa ila حتى إِذَا جاءتهم السَّاعَةُ بغتة قالوا يا حسرتنا, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها مَا يحملون أوزارهم وَهُمْ ظهورهم ألا ساء ما يزرون Hakika wamehasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu mpaka ilipuajia saa kwa kafla. wakasema ole wetu kwa tuloyapuza nao watabeba mizigo yao juu ya migongo yao ni maovu hayo wanayoibeba wamal hayatudunya illa la'ibun wa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 amtia kilini qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun la yukaththibunka walakinna al-zalimin bi ayati allahi kwamba yanakuhuzunisha wanayasema basi hakika wao hawakukanushi wewe lakini hao madhalim wanazikataa ishara za Mwenyezi Mungu wa laqad kudhibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta ataahum nasruna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 نبيل شكا زمكجيا بعض يا خبر ذا متومه ها و ان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في, الأرض أو سلما في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 na lao kuwa Mwenyezi Mungu angependa angeliwkusanya kwenye uongofu basi usiwe miongoni mwasiojua inna ma yastajibul ladina yasmaun wal mauta thumma ilayhi yurjaun wanaokubali ni wale wanausikia na ama wafu Mwenyezi Mungu atawafufua na kisha kwake ndio watarejeshwa waqalu law la nuzza alayhi ayatan min rabbihi qul inna allaha qadirun ala ay yunzila ayatan walakinna aktharahum la ya'lamun na wamesema kwa nini hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa mula wake mlezi sema hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuteremsha muujiza lakini wengi wao hawajui wama min dabba fil ardi wa la tairi yatiru bijanahi illa illa umamun amthalukum ma faratna fil kitabi min shay' thumma ila rabbihim yuhsharun na hapana nyama katika ardhi wala ndege kwa mbawa zake mbili ila ni umma kama nyinyi hatukupuuza kitabuni kitu chochote kisha kwa Mola wao mlezi watakusanywa walladhina kadhabu biayatina summun wabkmun Mni yasha illahu yudlilu huwa man yasha yaj'aluhu ala siratin na waliyukanusha ishara zetu ni viziwi na mabubu waliomwagizani Mwenyezi mungu humwachia kupotea mtakaye naho mweka katika njia iliyonyoka amtakaye qul ara'aytakum in ataakum 'adabullahi aw atatkum as-sa'atu ghayra allahi tad'un ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin Maonaje ni adhabu ya Mwenyezi Mungu hawi kukufikieni hiyo saa mtamwomba sikuwa Mwenyezi Mungu kiwa nyinyi ni wa kweli bal iyahu tad'un fayakshifu ma tad'un ilayhi in sha'a wa ma tushrikun bali yeye ndiye mtakaye muomba na akipenda lantasahao hao mna ufanya ushirika wa wake wala qad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum fa akhadnahum la'allahum na kwa yakini ni tulipeleka mitume kwa kaumu zilizokuwa kabila yako kisha tukazitia katika thiki na mashaka ili zipate kunyenyekea. Fa laula izja'hum ba'suna tadarru walakin kasat qulubuhum walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu nini kwanini wasinyonyekea ilipoafika adhabu yetu lakini nyoyo zao zilikuwa ngumu na shaytani akawapambea waliokuwa wakiyafanya Falem... ناسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا حتى اذا فرحوا بما اوتوا akhadhnahum baghtatan mublisun basi waliposahau waliokumbushwa nawafunguliya milango ya kila kitu mpaka walipofurahia yali waliopewa tuliwashika kwa ghafla na mara wakawa wenye kukata tamaa fa quti adabirul qawmi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 Onzuruu kaifa nusallifu alayatithum mahum yasdifun Sema. Moonaje Mwenyezi Mungu akanyakuwa kusikia kwenu na kuona kwenu na akaziziba nyoyo zenu. Ni Mungu gani kuwa Mwenyezi Mungu atekuleteeni hayo tena? Angalia vipi tunavyozieleza ishara kisha wao wanapouza kul araitakum in ataakum adhabullahi baghatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawmudh zalimun sema muonaje ikikufikieni adhabu ya mwenyezi Mungu kwa ghafla au kwa dhahiri ya yeah, watangamizwa isipokuwa waliodhulumu wama nuqsilu al mursalina mubashirin wa mundhirin faman amana wa asliha fala khawfun alaihim wa Na hum yahzanun mitume ila huwa wabashiri na waunyaji na wenye kuamini na wakatenda mema haitakuwa hofu juu yao wala wa hawatahuzunika walladhina bi biayatina yamassuhumul adhabu bima kanu yafsuqu wa allio kanusha ishara zetu adhabu wa walivyokuwa wakipotoka qul la aqulu lakum 'indi khazainu llahi wa la a'lamu lghayba wa lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ala ilayya qul hal a'ma wal basir afala tatafakkarun Sema mimi kuwa ni kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu wala sijui mambo yaliyofichikana wala sikwambii kuwa mimi ni malaika mimi sifuati ila yanayofunuliwa kwangu sema je wanakuwa sawa kipofu na mwenye kuona basi hamfikiri wa anzir bihil ladina yakhafuna an, an ila rabbihim laysa lahum min dunihi laysa lahum min wali wala shafi'a la'allahum na waonye kwayo wanaogopa kuwa watakusanywa kwa mula wao mlezi alikuwa hawana mlinzi wala muambezi isipokuwa yeye ili wapate kuchamgu mungu wala tadrid alladhina yad'un rabbahum bilghadati wal'ashiyri yuriduna wajaha. Ma alayka min hisabihim min shai'in wa min hisabika alayhim min shay'in fatatrudhum fatakun min alzalimin walaw sawafukuze wa mola mlezi wao asubuhi na jioni Kwa kutaka radhi yake si juu yako hisabu yao hata kidogo wala isabu yako juu yao hata kidogo hata uwafukuze na uwe miongoni mwa wenye kudhulumu wa kadhalika fatanna ba'dahu bi ba'dill yaqulu li yaqulu a Allahu alaihim min alaysa allahu bi na hivi ndivyo tunavyowajaribu wao kwa wao ili waseme ni hao ndiyo mwenyezi Mungu amewafadhilisha miongoni mwetu kwani Mwenyezi Mungu hawajui wanaoshukuru wa, wa idha jaa akal ladhin yu'minun bi ayatina fa salamun عليkum. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ انهو من عمل منكم سوء ام بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم نا ونبوكجيا ونؤذي امني اشاره زيت وانبيه السلام عليكم اماني اي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 إِلَىٰ إِبَائِنِكَ نِجِيَ الْوَقَسِيفُ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سَمَعَ mimi nimekatazwa kuabudu hao mnaoaomba badala ya Mwenyezi Mungu. Sema, mimi sifuati matamanio yenu. Hivyo nitakuwa nimepotea na sitakuwa miongoni mwa walioongoka. Qul inni ala baynati mirrabi wa kallabtum bi ma indima bi Inil hukmu illa lillah yaqsul haqq wa huwa khayrul Sema mimi nipo kwenye sheria iliyowazi wazi itokayo kwa mula wangu mlezi nanyi mnaikanusha mimi sinacho hicho ninachokihimiza hapana hukumu ila ya Mwenyezi Mungu yeye anasimulia liyokweli naye ni mbora wa kuhukumu kuliko wote. Qulna inni ma indi bihi la qodiya al-amru bayni wa baynakum wallahu a'lamu bi-d-dhalimin. Sema, la ukuo ninacho hicho mnachokihimiza, shauri baina yangu na nyenye. Na Mwenyezi Mungu anawashinda wote. وَجَعَلَ مُدْخَلًا وَمَخْرَجًا لِّيَعْلَمَ مَن يَخْدَعُ وَمَن يُخْدَعُ وَإِذَا حُشِرَ فيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ لَكَبِيرُ الْغَفَّارِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ من ورقة إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرض wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin aziku kwa kifunguo za gaibu ila yeye tu na yeye anajua kilichonchikavo na baharini na halidondoki jani ila nalijua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 thumma yab'athukum feehi li yuqda ajalum musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun naendi anakufisheni usiku na anakijua mlichofanya mchana kisha yeye ukufufueni humo mchana ili muda uliyowekwa utimizwe kisha kwake yeye ndio marejeo yenu na tena akwambieni mlioikuwa mkifanya huwa huwa alqahir faqa'ibade wa yubsilu alaykum hafadhat hatta itha jaa ahadakumul maut tawaffata rusuluna hata اذا jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa la la yafarrutun naendi mwenye nguvu za kushinda ya waja wake na hukupelekeeni waangalizi mpaka mmoja wenu kimjia mauti wajumbe wetu humfisha nao hawafanyi taksiri thumma maruddu ila allahi mawlahumul haqq ala lahu al hukmu wa huwa asra'ul hasibin kisha watarudishwa kwa Mwenyezi Mungu mwala wao wa haki hakika hukumu ni yake naye ni mwepesi kuliko wote wanaohisabu qul ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخَفِيَةً لَئِنْ أَنْجَانا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ سَمَا نيناني اناكوكويني كاتيكا غيزا na baharini na muomba kwa unyenyekevu na kwa siri mkisema kama akituokoa na haya bila shaka tutakuwa miongoni mwa wanaoshukuru qul lahu minha wa min kulli karbin antum tushrikun sema mwenyezi Mungu hukuokoweni kutoka hayo na kutoka kila mashaka لا كاشه ينني نمشريكش قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض Unzur kayfa nusarrifu al-ayat Sema ye ndiye muweza kukuleteni adhabu kutoka juu yenu au kutoka chini ya miguu yenu au kukuleteni fujo la mfarakano na kuoonesha baadhi yenu jeuri ya wenzao Tazama vipi tunavyoelezea aya ili wapate kufahamu. Wakadhdhabu bihi qawmuka wa huwa Qul lastu biwakil. Na watu wako wameikanusha nayo ni haki. Sema mimi si yuyenu yenu. Likullin ba'in mustaqar إِلَّا خَبَرِي نَكِبِندِ شَاكِ نَأْنِي مُتَكُجَجُوا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ wa in ma yunsiyanak ash-shaytan fala dhikra ma'a qaumi adh Na na unapona wanaozingilia yazetu basi jitenge nao mpaka waingilie mazungumzo mengine na kama shaitani akikutaulisha basi baada ya kutanabahi usikae pamoja na watu madhalim Wa ma'a lladhina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin dhikra walakin dhikra la'allahum yattaqun. Wala wamchao Mungu hawana jukumu lolote kwao lakini ni kukumbusha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 ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفع ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها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 Waachilie mbali walioifanya dini yao ni mchezo na pumbao na uhai wa dunia ukawaguri nawekumbusha kwayo isije nafsi kaangamizwa kwa sababu ya iliyo ya chuma nayo haina mlinzi wala muombezi ila Mwenyezi Mungu na ingatoa kila fidia haitokubaliwa hao ndio walioangamizwa kwa sababu ya yale chuma, wao watapata kinywaji cha maji ya moto kabisa na adhabu chungu wa sababu ya kukanusha qul anad'u min duni allahi ma <todicata> la yanfa'una wa على yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina wa nuraddu ala كاللذي استهواته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونهم إلى الهداتنا قل اننه الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين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 nasi tumeamrishwa tusilimo kwa Mola mlezi wa viumbe vyote wa anaqimus salaata wataquu wa huwa na mshike sala na mcheni yeye na kwake yeye ndiko mtakokusanywa wa huwa alladhi khalaqa as wal arda wa yawma yaqulukum fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fiṣ-ṣūr ʿālimul ġaybi waš-šahādah wa huwal ḥakīmul khabīr la yadiy mbingu na ardhi kwa haki na naposema kwa basi huwa kauli yake ni haki na ufalme wote ni wake siku litakapopulizwa baragomo juzi wa yaliyo fichikana na yanayoonekana naye ndiye mwenye hikma na mwenye khabari wa kala ibrahimu liabihi azara tatakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin na pale ibrahim alipomwambia baba yake azar unayafanya masanamu kuwa ni miungu Hakika mimi na kuona wewe na watu wako mmo katika upotofu uliowazi. wazi. Wakadhalika nurii Ibrahim malaku tasamawati wal ard wal yakuna min al tulimuonyesha Ibrahim, falme wa bingu na ardhi na ili awe miongoni mwa wenye yaqini. Falamma jan... عليه الليل راك كوكبا قال هذا قال لا na ulipomuingilia usiku akiona nyota kasema huyu ni mola mlezi wangu ilipotua akasema siwapendi wanaotua falamma ra alqamar bazigan qala hadha rabbi falamma afla qala la illam yahdini rabbi la akuna min alqawmi dallin alipona mwezi unachomoza alisema Huyu ndiye Mola mlezi wangu ulipotua akasema kama Mola mlezi wangu hakuniongoa nitakuwa katika kaumu waliopotea Alamma ra'a shamsan baziratan qala hadha rabbi hadha akbar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 wa wajjahtu wajhiyalil ladhi fataras samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen hakika mimi wangu sawa sawa kwa aliyeziumba mbingu na ardhi wala mimi simiongoni mwa wa وَلَا أَتَّخِذُ حَظَّنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شيئا Wasii rbbikulla shay'in ilma afala tatadhakkarun na watu wake wakamhoji akasema je mnanihoji juu ya mwenyezi mungu na hali yeye ameniongoa wala siogopi hao mnauwashirikisha naye ila mula wangu mlezi akipenda kitu Mula wangu mlezi amekusanya elimu ya kila kitu بَسِيجَ هُمْ كُمْبُكِ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا Fa ayu alfariqayn ahqqu bilamni in kuntum ta'lamun Na vipi ni vikhofu hivyo mnavyoveshirikisha hali nyinyi hamhofu kuwa nyinyi mmemshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu ambacho mshia uthibitisho Basi kundi gani katika mawili haya lina haki zaidi kupata amani kama nyinyi mnajua alladhina amanu walam yalbisoo imananahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wal wa na amanu wa lam yakhchanganya imaniyahum nadhlima hao ndiyo watakaopata amani na wao ndiyo walioongoka watilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim na hizo ndizo hoja zetu tulizompa ibrahim kuhojiana na watu wake tunamnyanyua kwa vieo tumtakaye hakika mola mlezi wako ni mwenye hikma na mwenye ujuzi wa wahabana lahu ishaqa wa yaqub hadaina wa nuh hanhadaina min qabil wa min dhurriyyatihi daud wa sulayman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin atakamtunuki ishaq wa yaqub kila mmoja wao tulimwongoa wa. na nuh tulimwongoa qabila na katika kizazi chake tuli mongo wa Daud na Suleiman na Ayub na Yusuf na Musa na Harun na hivi ndivyo tunavyowalipa wafanya wema wa Zakaria wa Yahya wa Isa, wa Ilyas, kullu na Isa na Elias na Zakaria na Yahya na Isa na Elias wote walikuwa miongoni موسى واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين نا إسماعيل, نا الياسع, نا يونس, نا na wote tuliwafadhilisha juu ya walimwengu wote wa min abaahim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa wa ila na kutokana na baba zao na vizazi vyao na ndugu zao na tukawateua na tukawaongoa kwenye njia iliyonyooka. Thalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asharuku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Hiyo ni hidayah ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo humhidi mtakaye katika wajawake nalao ongele mshirikisha ya ongele waliokuwa wakiyatenda ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma fa in yakfur biha ola faqad wakkalna biha qauman laysu biha Ao aw diyutulaw vitabu na wa na wa nabii ikiwa hawa watakata hayo basi tumekuisha wakilisha kwa watu wasioyakataa ulai kalladhina hadallahu fabihudahum qutadi qul la as'alukum alayhi ajran innahu illa dhikral lil alamin. Au ndiyo ambao Mwenyezi Mungu amewahi asifuata hidayah yao sema mimi sikuombeeni ujira haya hayakuwa ila ni mawaidha kwa walimwengu wote wa ma qadarullah hatta qadrihi izqaluma anzalallahu ala basharin min shay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 wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillahu thumma dharrhum fi khawdihim yal'abun Na hawa kum kadiria Mungu kwa haki ya kadri yake waliposema Mwenyezi Mungu hakumteremshia mwanadamu chochote Sema nani aliyoteremsha kitabu alichokuja nacho Musa chenye nuru na uongofu kwa watu mlichokifanya kurasa kurasa mkizionyesha na mengi mkiyaficha, na mkafunzo mliokuhamia hamiajui nyinyi wala baba zenu sema Mwenyezi Mungu kisha waache wacheze katika poroje lao wa hatha kitabun an... زلناه مباركم مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 ناؤ ونذحفالي سلازا ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو في ومراث الموت والملائكه باسطوا ايديهم والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون antum taquluna ala allahi ghayra al-haqq an ayatihi tastakbirun nani zalimun kabeer kullo yule an uongo mwenyezi mungu au anasema mimi nimeletewa wahi na hali hakuletewa wahi wowote, wa na yule anasema nitateremsha kama mwenyezi mungu na lao ungeliwaona madhalimu wanavyokuwa katika mahangaiko ya mauti na malaika wamwonyoshea mikono wakiwambia Zitoweni roho zenu leo mtalipwa adhabu ya fedheha kwa sababu ya mliyokuwa mkiyasema juu ya Mwenyezi Mungu yasiyo ya haki na mlivyokuwa mkizifanyia kiburi ishara zake walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnaakum awwal marratin wa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 lakapata katatua baina yenu 'ankum ma kuntum taz'umun Nanyi mlitujia wapweke kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza Na mkayacha nyuma yenu yote tuliyokupeni na wala hatuwaoni hao waombezi wenu ambao mlidai kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu kwenu yamekatika mahusiano baina yenu naye amekupote ni mliokuwa mkidai inna llahu faliqul habi wan nawa yukhrijul hayya minal mayti wa mukhrijul mayti minal hayy dhalikumullahu fa tufakun hakika mwenyezi Mungu ndiye mpasuaji mbegu na kokwa zikachipua Umtoa alihai kutoka maiti naye ni mtowaji maiti kutokana na alihai huyo ndiye Mwenyezi Mungu basi vipi mnageuzwa faliqul isbahi waja'alallayla sakana washshams walqamara husbana zalika taqdirul azizil alim ndiye anepambazua wa asubuhi na ameufanya usiku kwa mapumziko na utulivu. na juwa na mwezi kwenda kwa hisabu. Hayo ndio makadirio ya aliyetukuka mwenye nguvu mwenye ujuzi. Huwa huwladhi ja'ala lakum an nujuma biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalna al ayati li qaumin ya'lamun na ye ndiye aliyokuwekieni nyota ili kwazo katika kiza cha bara na bahari hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaojua wa huwa anshaakum min nafsin wahidatin famustakaru wa Qad faṣṣalnā l-āyāti liqaumin Na kuzalisheni kutoka na nafsi moja, paoko pahali pakutulia na pa njia. Hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaofahamu. Wa huwa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 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ إِنَّ fi dalikum laayatil liqaumin yu'minun laye maji kutoka mbinguni na kwayo tunatoa mimea kila kitu kutokana na baadhi yao tukatoa mimea ya majani tukatoa ndani yake punje zilizopandana na kutokana na mitende yakatoka kwenye makole yake mashada yaliyoinama na bustani za mizabibu na mizaituni na makoma manga yaliofanana na yasiyofanana sio angalieni matunda yake yanapozaa na yakawiva hakika katika hayo pana ishara kwa watu wanaouaamini waja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum wa kharaqū bighayri 'ilm Subhanahu wa ta'ala amma yasifun Bado wamemfanyia Mwenyezi Mungu majini kuwa washirika wake na hali yeye ndiye aliyowaomba na wakamzulia bila ujuzi wa wote kuwa wana na wa kiume na wa kike subhanahu ametakasika na ametukuka juu ya hayo wanayobandikezana nayo badi'us samawati wal ard an na yakunu lahu waldu walm takul lahu sahiban wa khalaqa kull shay'in wa huwa bikulli shay'in alim ye ye ndi, mumbaji wa mbingu na ardhi bila ruwaza Itakuwaje awe na mwana naye hakuwa na mke naye ndiye alieumba kila kitu naye ni mwenye kujua kila kitu Dhālika Allāhu rabbukum La ilaha illā hu khāliqu kulli shay'in fa'budūhu wa huwa 'alā kulli shay'in Huyo Ndiye Allah, Mwenyezi Mungu, Muola mlezi wenu. Appana Mungu ila yeye, Muumba wa kila kitu. Basi muabudu ni yeye tu, naye ni mtegemewa wa kila kitu. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Macho hayamfikirii bali yeye anayafikilia macho ni mjuzi mwenye habari. Qadija kun basairu min rabbikum faman absara falinnafsihi waman amiya fa'alayha wama ana 'alaykum bihafiidh. Zimekwisha kokujieni hojawazi kutoka kwa Mola wenu mlezi. Basi anaeona ni kwa faida yake mwenyewe na anepofuka basi ni hasara yake nami si mtunzaji wenu wakadhalikunusarriful ayati waliqulu darasta walubaynahu liqaumin ya'lamun na namna hivyo tunasarifu aya na wao wakwambie umesoma na ili tuyabainishe kwa watu wanaojua ma uhiya ilayka mir rabbika laa ilaaha illahu wa a'rid 'anil mushrikiin fatawliyufunuliwako toka kwa mola wako mlezi apana Mungu ila yeye najitenge na washirikina na walau sha Allahumma asharaku wama ja'alnaka alayhim hafiza wama anta alayhim biwakil Ala Mwenyezi Mungu angelipenda wasingelishiriki na sisi hatukukufanya wewe uwe mtunzaji wao ولا وئوه سمنن ذيو. ولا يسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوان بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم ثم ربهم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 na yatawaambia waliokuwa wakiyatenda wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in jaatuhum ayatun la yu'minun biha qul innamal al Allah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 awatoamini wanqalibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa fi tughyanihim ya'mahun nasi tozigeuzo nyoyo zao na macho yao kama walivyokuwa hawakuamini Maria kwanza tunawaacha katika masia yao wakitangata walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamhumul mauta wa hasharna alaihim wa hasharna alaihim kull shay'in illa Ma liyuminu ila illa ayyasha Allah walakinna aktharahum yajhalun nalau kuwa ya malaika na maiti wakazungumza nao na tukwakusaniya kila kitu mbele yao bado asingeliamini ila Mwenyezi Mungu atake lakini wengi wow, wao wow, wao mjingani wakadhalika <todicata> ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sha'a wa na wama tumemfanyia kila nabii maadui mashaitani wakiwatu na kijini wakifundishana wao kwa wao maneno ya kupamba pamba kwa udanganyifu na angelipenda Mola wako mlezi wasingelifanya hayo basi waache na wanayazua wali tasgha ilayhi لا alladhina la yu'minuna bil akhirati waliyardaw waliyaqtarifu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun na ili wa amini hayo nawaya ridiyh nawaya cume wanawaya chuma fa ghayra allahi abtaghi hukman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladhina ataynahumul kitaba munazzalun rabbika fala takunanna minal mumtariin ye yeah, ni mtafuti hakimu ghairi ya mwenyezi Mungu naye ndiye alikuteremshieni kitabu kilichoelezwa waziwazi na hao tuliowapa kitabu wanajua ya kwamba kimeteremshwa na Mola wako mlezi kwa haki basi usiwe katika wanaoutia shaka watamma kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwa samiu al-'alim la maneno ya mulamlezi wako kwa kweli na uadilifu hapana wezaye kuyabadilisha maneno yake na yeye ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua wa in tuti akthera man fi ardi al ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhsun na ukiwatii wengi katika hawa walio dunia ni watakupoteza na njia mwenyezi Mungu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 na ndiye mjuzi kushinda wote kuwajuo waliohidika fakulu mimma dhukira smullah alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin basi kuleni katika waliosomea jina la Mwenyezi Mungu ikiwa mnaziamini haya zake. Wa malakum allataakulu mimma zikrasmullah alayhi waqad fassala lakum waqad fassala lakum ma harrama alaykum illa madturirtum ilayhi wa innaka thiran layudhilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa bil na kwa nini msile katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu naye amekwishakubainishieni alivyokuharamishieni isipokuwa vile mnavyolazimishwa na hakika wengi wanapoteza kwa matamanio yao bila ya kuona elimu hakika mula wako mlezi ndiye mjuzi kushinda wote wajua wanaopindukia mipaka wadharu zahiral ithmi wa batina innalladhina yaksibunal ithma sayujazawna bima kanu yaqtarifun na acheni dhambi zilizodhahiri na zilizofichikana hakika wanaochuma dhambi watalipwa kwa waliokuuwa kwa kuchuma wala taakulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna ash-shayatin layuhuna ila awlihaihim liyjadiluku wa in ata'tumhum innakum la mushrikun msile katika wale wasiosomewa jina la Mwenyezi Mungu kwani huo ni upotofu na kwa yakini mashaitani wanawafunza marafiki zao kubishana nanyi na mkiwafuata basi hapana shaka nyenyenye mtakuwa washirikina awamankana kanamaitam faahyiinahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kaman mathalu kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi Kadhalik zuyina lilkafirin ma kanu ya'malun Je, alikuwa maiti kisha tukamhuisha na tukamjalia nuru inakwenda naye mbele za watu mfano wake ni kama aliyokogezani akawa hata hawezi kutoka humo kama hivyo makafiri wamepambiwa waliokuwa wakiyafanya wakadhalika jialna ja fi kulli qaryatin akabira mujrimiha limkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun kadhalika katika kila mji tumewajalia wakubwa wa wakosifu wao wafanye vitimbi ndani yake na wala hawafanyii vitimbi isipokuwa nafsi zao nao hawatambui wa idza jaathum ayatun qalu lan nu'mina hatta nuta mithla ma utiya rusulullah allah a'lamu haythu yaj'alu risalatan Sayusibul ladhina ajramu sagarun indallahi wa adhabun shadid wa adhabun shadid bima kanu yamkurun. na inapujia ishara wa usema Hatutoamini mpaka tupewe mfano wa waliopewa mitume wa Mwenyezi Mungu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 basi yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumuhihi humfungulia kifua chake kwa Uislamu na anaitaka potee ukifanya kifua chake kinadviki kimebana kama kwamba anapanda mbinguni namna hivi Mwenyezi Mungu anajali ya uchafu juu ya wasioamini wa hatha siratu rabbika mustaqima Qad faṣṣalnā l-āyāti liqaumin Na hii ndiyo njia ya Mūlā wako mlezi iliyonyoka. Tumezipambanua aya kwa watu wanaokumbuka. Lahum dāru s-salāmi 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bimā kānū aw watapata nyumba ya salama kwa Mola mlezi wao nae ndii rafiki mlinzi wao kwa sababu ya waliokuwa kia tendo wa yawma yahshuruhum jamii ya ma'sharal jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins سِرَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 Moto ndiyo makazi yenu mtadumu humo ila apendavyo Mwenyezi Mungu hakika mula wako mlezi ni mwenye hikma na mwenye kujua wakadhalikanu wali ba'dhalimina ba'dhan bima kanu yaksubun ndio kama hivi tunawaelekeza madhalimu wapendane wao kwa wao kwa sababu ya walio kuwa wakiachuma ya mashar al jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqissuna alaykum ayati yaqissuna alaykum ayati wa yaumikum قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ أَيُّ مَكْنُونِ الْجِنِّ ye hawakukujieni mitume kutokana na nyinyi wenyewe wakikubainishieni haya zangu na wakikwonyeni mkutano wa siku yenu hii nao watasema tumeshuhudia juu ya nafsi zetu na yaliwadanganya maisha dunia na watajishuhudia wenyewe ya kwamba walikuwa makafiri. Dhālika allam yakun rabbuk muhlikal qura wa ahluhā ghāfilūn. Hayo ni kwa sababu ya kuwa mula wako mlezi hakuwa wa kuiangamiza miji kwa dhulma, aliwenyewe yameghafilika. Wa likullin darajātun mimmā 'amilū Wama rabbuka bi amma amma Na wote wana daraja mbalimbali kutoka na yale waliyotenda na Mola wako mlezi si mwenye kukafilika na yale wanayoyatenda wa rabbuka alghaniyu dhur إ yasha yudhibkum wayastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama anshaakum kama anshaakum min dhurriyyat qawmin akharin Namola lezi Mwenye rehma akipenda atakuondoweni na waweke wengine awapendao awa badala yenu kama vile alivyo kutoweni kutokana na uzazi wa watu wengine inna ma tuadun wa ma antu bi bila shaka hayo mnayoahidiwa yatafika tu wala ninyi hamtaweza kuyepuka qul ya qaumi amalu ala makanatukum inni amil fasawfa taalamuna man takunu lahu aqibatu dar innahu la yuflihul zalimun Enyi watu wangu fanyeni mwezayo na hakika mimi nafanya mtakuja jua nani atakuwa na makazi mema mwishoni hakika madhalim hawatafanikiwa waja'alu lillahi mimma thara min alharthi walan'ami naseeban faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha fama kana li shurakahiim fala yasilu ila Allah wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakahiim sa'a ma yahkumun na amemwekea sehemu mwezi Mungu wakati mimea na wanyama alioumba nao husema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 liyabdūhum wa liyalbisū 'alayhim dīnuhum wa lahu shā'a Allāhumā mā fa'alū fa dharrhum wa mā yafturūnna kadhālikā hā'u wa shirkaw wa yamuwabbi'a wangi katika al-ushrikīna ku'awwa'a watatūwā'a ilī ku'anghamīza wa ku'awwurugīa na lau kuwa Mwenyezi Mungu wangelipenda wasingefanya hayo basi waache na hayo wanayazua hadhihi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 atawalipa kwa hayo wanayomzulia waqalu ma fi butun hadhihi al an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fihi sayajzihim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 مَن يَّجْهَلُ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سُفَهَاءَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 ناتم معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره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 na miko mamanga inayofanana na isiyofanana uleni matunda yake inapozaa natoene haki yake siku ya kuvuno kwake wala msitumie kwa fujo hakika yeye hawapendi watumiao kwa fujo wa minal anami hamulatan wa farsha Kulimimma razaqakumullahu wala tattabi'u khutuwatish-shaytan innahu lakum 'adum mubin na katika wanyama yeni wenye kubeba mizigo na kutoa matandiko uleni katika alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu wala wa msifuate nyayo za sheitani كاي اي ني ادوين وظاهر فثمانه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام امل سين ام عليه ارحام الانسانين Nabiiuni na elimu inkingum sadiki. Amekumbieni za wanyama, wawili katika kondoo, na wawili katika mbuzi. Sema je, ameharimisha yote madume mawili au majike mawili, au waliooma matumboni mwa majike yote mawili? niambieni kwa ilmu ikiwa nyinyi mnasema kweli wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnaini qul al amil alayhi arhamul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 kwa ajili ya kuapoteza watu bila elimu hakika mwenyezi Mungu hawahidi watu madhalim qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa إلا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او لحما خنزير فاننه رجس او فسقا احلل لغير الله به manidtr wa ghayr wala aad fa inna rabbaka gafuurur sema sioni katika yale niliofunuliwa mimi kitu kilichoharimishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni nyamafu au damu inayomwagika au nyama yanguruwe kwani hiyo ni uchafu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 Dhalika jazainahum bi-dhurrihim wa inna la Na wale waliofuata dini ya kiyahudi tumewaharimishia kila mwenye kucha na katika ngombe na kondoo na mbuzi tumewaharimishia shehamu yao isipokuwa ile iliyobeba migongo yao au matumbo yao au iliyogandamana na mifupa tuliwalipa hivyo kwa sababu ya wa uasi wao na bila shaka sisi ndio wasema kweli fa in kazzabuu kafaqur dhu dhurahmatin wasi'ati wa la yurad ba'suhu 'anil qawmil mujrimin wakirukanusha basi wewe sema mola mlezi wenu ni mwenye rehma iliyoenea وَإِلَّا حَيَزُ لِكِذَابِهِ وَاُطْوَهُ خَالِفُ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبًا وَلَا حَرَمًا مِّن شيء.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 la ukua Mwenyezi Mungu angetaka tusingeli shiriki sisi wala baba zetu wala tusingeli harimisha kitu chochote Vivi hivi walikanusha waliyokuwa kabla yao mpaka walipoonja adhabu yetu sema je ye, nyinyi mnayo elimu mtutolee nyinyi hamfuati ila vanna wala hamsemi ila uwongo tu ul falillahi al hujjatul falaun sha'ala Sema basi mwenyezi basy munyezimuungu mwenye hoja ya kukata na kama angelipenda angelikuhidini nyote qul halum mashahadaakum alladhina yashhaduna annallaha harrama hadha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 Leteni mashahidi wenu wataushuhudia kuwa Mwenyezi Mungu ameharimisha hawa basi wakishuhudia wewe usishuhudie pamoja nao wala usifuate matamanio ya waliozikanusha ishara zetu wala hawaiamini akhirah na ambao wanamlinganisha Mola mlezi wao na wengine qultala atu ma harram rabbukum alaykum allatushriku bihi shai'a ALLA TUSHRIKUU BIHI SHAY'A WA BIL وَلَا IHSANAN WA LA TAQTULUU نحن نرزقكم وإياهم وَلَا NARZUQUKUM WA IYAHUM WA LA TAQARABUL FAWAHISH wala taqtulun nafsal lati harama llahu illa bil haqq dhalikum wassakukum bihi la'allakum ta'qulun sema njoni nikusomeni aliyokharimishieni mula wenu mlezi na awe ni kuwa msimshirikishe na chochote na wazazi wenu wafanyeni wema wala msiuwe watoto wenu kwa sababu ya umaskini sisi tunakuruzukuni nyinyi na wao wala msikaribie mambo machafu yanayoonekana na yanayofichika wala msiuwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha uwa ila ikiwa kwa haki Ayuh amakusiyni ili miati yakilini wala taqrabu ma lal yateemi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa auful kayla wal mizana la nukallifu illa usaha وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أووفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون ولمس يا mali ya yatima ila ya wema kabisa mpaka afikilie utuzima natimizeni vipimo na mizani kwa adilifu sisi atumkalifishi mtu ila kwa kadri ya uwezo wake na msemaa posemeni kwa uadilifu ingawa ni jamaa na ahadi ya Mwenyezi Mungu itekelezeni hayo amekuhusieni ili mpate kukumbuka wa anna hadha sirati mustaqimana tabi'u wa la tattabi'u as bikum an sabeeli dhalikum wassakukum bihi na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyoka basi fuateni wala msifuatie njia nyingine zikakutengene na njia yake ايا امكوسيني ان لم पाते كحمغ ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقا tena tulimpa Musa kitabu kwa kumtimizia aliyefanya wema Na kuwa ni maelezo ya kila kitu na uongofu na rehema ili wapate kuamini mkutano wao na Mola wao mlezi wahadha kitabun anzalnahu mubarakun tabi'u wattaqulallakum turhamun hichi ni kitabu tulichokiteremsha kilichobarikiwa basi teni na mchene mungu ili mremewewe antakulu innamanzilalkitabu ala ta aifatin min qablina wa in kunna 'an dirasatihim lawafilin siyam kasema hakika mataifa mawili kabla yetu yameteremshiwa kitabu na sisi tulikuwa hatuna habari ya waliokuwa kwa kisoma au taqulu lahu anna um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 Sitajizi walioyasdifu an ayatina su alazabi bima kanu yasdifun aum kasema lau kuwa tumeteremshiwa sisi kitabu tungelikuwa kuwa waongofu zaidi kuliko wao basi mikufikieni bayana kutoka kwa mula wenu mlezi na uongofu na rehma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 فَتَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 wana ngoja jingine ila wawafikie malaika au awafikie Mola wako mlezi au zifike baadhi ya ishara za Mola wako mlezi siku zitakapofika baadhi ya ishara za Mola wako mlezi waamini hapo hakutumfam mtu kitu ikiwa hakuwa miamini kabla yake au kheri katika imani yake sema ngojeni ناسبي يا تنغوجا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعلست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون Hakika kwailio dini yao na wakawa makundi makundi una na nao wote bila shaka shauri yao iko kwa Mwenyezi Mungu kisha atawaambia yale waliokuwa kiafenda manja bilhasanati falahu ashr anfalha wamanja Bissayi atifala yujaza Illa mithlaha Wahum la yuzlamun wema atalipua mfano wake mara kumi Na afanyaye ubaya atalipua ila sawa nautu Na wao hawa tathulumiwa Kul inani hadani Rabbi. Suratim Mustakim Dinan Kiamam Milata Ibrahim Wama kana minal Mushrikin Sema Kwa hakika mimi mola wangu Mlezi ameniongoa Kwenye njiya iliyo Dini Diini ili kabisa Ambayo ndiyo mila ya Ibrahim aliyekuwa kuwa mongofu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 وَمَا بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا wake na hayo ndiyo وَهَذَا na mimi ni wa الْأَوَّلُ وَإِسْلَامُهُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ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 itafute mola mlezi asiyokuwa mwenyezi Mungu na hali yeye ndiye mola mlezi wa kila kitu na kila nafsi haichumii ila nafsi yake na habebi mwenye kubeba mzigo wa mwanziwe kisha marejeo yenu ni kwa mola wenu mlezi naye atakwambieni mliokuwa mkitofaliana wa huwa alladhi ja'alakum khala اِفَالْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ لَئِنْ يَلْكُفَنِي مَخَالِفًا na ameonyanyua baadhi yenu juu ya wengine daraja kubwa kubwa ili kujaribuni kwa hayo aliokupeni Hakika Mola mlezi wako ni mwepesi wa kuadhibu na hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu